аж скривився полковник і примруженою водночас зневажливо подивився на того, з чиїх уст вилетіло незрозуміле для власника тризіркових погонів слово. Ну, покриття немає. Мобільний зв'язок туди не тістає. Місцевість майже дика, глуха, до автостради чи путнього міста за дві доби не дійдеш. Колись там стояла невелика, малопотужна РЛС – «Радіолокаційна станція», – на поспішив розшифрувати абревіатуру «майор», – але вже років з десять вона не діє. Військова доктрина різко змінилася, армія вже не та. Поцифісти нещасні!» – з неприхованою люттю в голосі і на виду кинув репліку полковник, хвильку помовчав, думаючи про щось своє, і на тій же хвилі обурення роздратування додав – Здали не тільки ядерну зброю, а й геть усе, що тільки можна. І ніхто не став перед судом, не пішов під трибунал. Полковник не обмовився. Він мав тверде переконання, що поцифісти пишуться і вимовляються саме з «о» в першому складі. Але майор сприйняв це як вдалий неологізм свого начальника. Дотепний влучний і вже був готовий засумніватися в його закоренілому солдафонстві, де родиться та інтелект зовсім не обов'язкові. На столі перед полковником стояв глобус країни. У котрийсь історичний момент, коли маятник демократичних настроїв і захоплень у суспільстві різко збільшив свою амплітуду, хтось із дотепників подав ідею створення такого глобуса. Її було підхоплено і впроваджено в масове виробництво. Отож, тих глобусів молодої незалежної держави вистачило і на те, аби один з них опинився в кабінеті полковника. За спиною господаря кабінету, як і належить, висів портрет президента. Майор упродовж сьогоднішньої аудієнції не вперше звертав увагу, що погляд з портрета спрямовано якраз на глобус. І саме цю явну земну кулю з однією на ній країною, небезпідставно оголублену Президентовим Оком, ось уже кілька хвилин обертав, тицяючи в неї вказівним пальцем, надутий фанфарон полковник. Тицяв і тицяв, наче заведений механічний пристрій без будь-якої переміни на пещеному обличчі, на якому важко чи неможливо було знайти бодай тінь осмисленості того кількахвилинного обертання сферичного предмета довкола осі. Майор на мить подумав, полковнику Перто шукає на глобусі населений пункт М, де перебуває об'єкт фараон, що раптом став проблемним для полковника, коли довіряти його агентурним даним. Але тут же майора навідала інша думка. Можливо, полковник таким чином удовольняє манію власної величі, адже президент лише споглядає глобу своєї країни, а він, господар цього кабінету, ними, як би це краще сказати, маніпулює. Така собі мастурбація пихи. Добре, що полковник негоден прочитати його майорових міркувань. «Значить так, майоре», – підвівся полковник, даючи знати про закінчення аудієнції. «Щоб мені зв'язок із населеним пунктом М був. Підключайте кого і що треба, тільки без шуму і кіптяви. Про виконання доповісти рівно через тиждень. Тоді жду вас разом з професором Мен». «Давненько вже я не чув його наукоподібного тембру. а Ви там його ще раз перевірте. Фронтально і у найглибші тили генеалогічного древа. Уздовжив поперек до десятого коліна. Якщо не бажаєте неприємності для себе усієї нашої установи. З Богом!» Коли майор вийшов, полковник наблизився до портрета президента, хитрувато примружився і по якимсь часі невідчіпного споглядання загадково проказав. Ну-ну, якби майор був свідком цієї сцени, то не міг би не запідозрити полковника в якомусь незбагненному умислі проти глави держави, глобус якої на столі господаря кабінету нарешті знайшов спокій. Однак майор переймався іншим клопотом. До ферми... І не далі, сказав один високий і в картатому кашкеті з великим на грузинський лад козирком, під яким у разі потреби можна сховати не тільки очі, а й усе обличчя. Нікуди він не дінеться, другої дороги тут нема. Другий, овіч нижчий, опецькуватий,